Важливо, в яких обставинах ти опинився, ти можеш навчити себе насолоджуватися дарами життя і наповнити своє існування коштовностями повсякденного життя. Чи не занадто це оптимістично? А що як людина втратила все, що в неї було, через невдало бізнес-оборудку? Припустімо, вона збанкрутувала не лише в фінансовому плані, але й в моральному. Розмір твого банківського рахунку та розмір твого будинку не мають нічого спільного з умінням вести сповнений радістю та дивами спосіб життя. У нашому світі повно нещасних мільйонерів. Ти що, думаєш, що мудреці, яких я зустрів у Сівані, переймаються тим, як забезпечити себе збалансованим портфелем цінних паперів, чи як придбати літній будиночок на півдні Франції? – єхидно запитав Джуліан. Ну добре, я тебе зрозумів. Існує велика різниця між поняттями «робити гроші» та «робити життя». Коли ти почнеш витрачати навіть 5 хвилин щодня на те, щоб попрактикуватися у мистецтві вдячності, ти розвинеш те багатство життя, якого ти прагнеш. Навіть та людина, яку ти навів у своєму прикладі, може знайти безліч речей, за які вона має бути вдячною, не зважаючи на свій жахливий фінансовий стан. Запитай таку людину, чи може вона все ще має гарне здоров'я, свою люблячу родину та хорошу репутацію в суспільстві. Запитай її, чи почувається вона щасливою у своїй країні, чи має дах над головою. Можливо, у неї немає жодних активів, крім віртуозної здатності старанно працювати і мати сміливі мрії. Але це найцінніші активи, за які вона мала б бути вдячною. У кожного з нас є те, за що ми маємо бути вдячними. Навіть пташок, які співають за твоїм вікном чудового літнього дня, мудра людина сприймає за дар. Пам'ятай, Джона, життя не завжди дає тобі те, про що ти просиш, але воно завжди дає тобі те, чого ти потребуєш. Отже, щоденно дякуючи за усі мої надбання, матеріальні чи духовні, я розвинув собі звичку жити теперішнім. Так? Це ефективний метод вдихнути в своє існування більше життя. Насолоджуючись теперішньою миттю, ти розпалюєш вогонь життя, який дозволяє тобі виростити твою долю. Виростити мою долю? Так, я розповідав тобі раніше, що усім нам даровані певні таланти. Кожна людина на цій планеті – геній. Ти просто не знаєш деяких юристів, з якими я працюю, уїдливо зауважив я. Кожна, значу, ще повторив Джуліан. У кожного з нас є якесь покликання, в ту мить, коли ти осягнеш свою вищу мету і спрямуєш на її досягнення усю свою енергію, твій геній засяє і щастя наповнить твоє життя. Як тільки ти усвідомиш свою місію стати прекрасним вчителем для дітей чи геніальним митцем, усі твої бажання здійсняться без жодних зусиль. Тобі навіть не доведеться цього домагатися. Насправді, що більше ти докладаєш зусиль, то довше тобі доведеться досягати своєї мети. Замість цього просто йди шляхом своїх мрій в очікуванні блаженства, яке неодмінно зійде до тебе. Це і приведе тебе до твого вищого покликання. Ось що я маю на увазі, коли говорю про вирощування своєї долі, мудро відмітив Джуліан. В дитинстві батько любив читати мені казку, яка називалася «Пітер і чарівна нитка». Пітер був дуже жвавим маленьким хлопчиком. Усі його любили, його сім'я, його вчителі та його друзі. Але був у нього недолік. Який саме? Пітер ніколи не жив теперішнім днем. Він не навчився насолоджуватися процесом життя. Коли він сидів на уроках, то мріяв про те, щоб погратися на вулиці. Коли він грався на вулиці, то мріяв про літні канікули. Пітер постійно жив мріями, не знаходячи часу, щоб насолодитися чудовими митями, з яких складалися його дні. Одного ранку Пітер гуляв у лісі поряд зі своїм будинком. Відчувши втому, він вирішив відпочити на галявині і врешті-решт задрімав. Невдовзі він почув, що Хтось його кличе. «Пітере, Пітере!» Пронизливий голос лунав звідкись згори. Коли хлопчик повільно розплющив очі, то побачив, що над ним стоїть бабуся. На вигляд їй було більше ста років, а її сплутане, сніжно-біле волосся вкривало плечі, як вовня не простирадло. У зморшкуватій руці ця бабуся тримала маленьку чарівну кульку з отвором у центрі, з якого звисала довга золота нитка. «Пітере!» – сказала вона. Це нитка твого життя. Якщо ти трохи потягнеш за неї, години минатимуть, наче секунди. Якщо ти потягнеш сильніше, увесь день пролетить за хвилини. А якщо ти смикнеш її чим душ, місяці, навіть роки, проминуть залічені дні. Пітера дуже порадувало це відкриття. Як я можу її отримати? – запитав він. Стара швидко нахилилася і віддала кульку з магічною ниткою хлопчику. Наступного дня Пітер сидів на уроці, страждаючи через нудьгу та втому. Раптом він згадав про свою нову іграшку. Злегка потягнувши за золоту нитку, він опинився вдома в своєму саду. Коли Пітер усвідомив силу магічної нитки, йому відразу набридло бути школярем. Він захотів стати підлітком і пережити усі принади цього періоду життя. Тож він знову дістав кульку і потягнув за золотну нитку сильніше. Ось він уже юнак. Поруч із ним дуже гарна подруга на ім'я Еліза, але Пітера це не радувало. Він так і не навчився насолоджуватися миттю і отримувати задоволення від простих радостей кожного періоду свого життя. Натомість він мріяв про те, як стане дорослим. Тому він знову потягнув за нитку і багато років пронеслися за одну мить. Тепер він перетворився на дорослого чоловіка середнього віку. Ліза була його дружиною, а в його будинку лунав дитячий гомін. Пітер з подивом помітив, що його колись чорне волосся почало сивіти, а молода мати, яку він так сильно любив, стала старою і немічною. Однак він все ще не хотів жити теперішнім, тому знову потягнув за магічну нитку і став чекати, що ж буде далі. Тепер Пітер перетворився на 90-річного діда. Його колись густе чорне волосся стало білим, як сніг, а його прекрасна молода дружина Еліза також постаріла і вже кілька років, як померла. Його чудові діти виросли і залишили дім, щоб жити власним життям. Вперше за увесь час Пітер усвідомив, що він так і не знайшов часу, щоб насолодитися дивами життя. Він так і не сходив на рибалку зі своїми дітьми і не погуляв при місячному світлі з Елізою. Він не посадив сад і не прочитав ті чудові книжки, які так любила читати його матуся. Натомість він промчав життям, ні разу не зупинившись, щоб насолодитися усім хорошим на шляху. Це відкриття дуже сильно засмутило Пітера. Він вирішив піти до лісу, де він гуляв у дитинстві, щоб зібрати докупи думки – коли він увійшов до лісу, то помітив, що молоді деревця його дитинства перетворилися на могутні дуби. Сам ліс перетворився на природний рай. Пітер ліг на маленькій галявані та задрімав. Через кілька хвилин він почув, як хтось кличе його. «Пітере, Пітере!» – вигукував голос. Він здивовано подивився вгору і побачив ту саму стару жінку, яка багато років тому дала йому кульку з магічною золотою ниткою. «Ну що?» «Сподобався тобі мій особливий подарунок?» – запитала вона. Пітер відповів прямо. Спочатку було весело, але тепер я його ненавиджу. Усе життя промайнуло перед моїми очима, не залишивши мені можливості ним насолодитися. Звичайно, в ньому могли бути як чудові, так і сумні миті, але в мене не було шансу пережити ані ті, ані інші. Я почуваюся спустошеним, дар життя пройшов повз мене. «Ти дуже невдячний, – сказала стара жінка, – однак я дам тобі право на останні бажання». Пітер задумався лише на мить і поспіхом відповів, «Я хочу повернутися назад у той час, коли я був школярем, і прожити своє життя знову». І міцно заснув. Потім Пітер знову почув, як хтось його кличе, і розплющив очі. Хто це може бути цього разу? подумав він. Пітер зрадів донестями, коли побачив матір, яка стояла біля його ліжка. Вона була молодою, здоровою і красивою. Хлопець зрозумів, що та дивна жінка з лісу виконала його бажання, і він повернувся до свого колишнього життя. Швидше, Пітере, ти занадто довго спиш, якщо не встанеш зараз же, через свої сни запізнишся у школу, покартала його мати. Чи варто казати, що того ранку Пітер зірвався з ліжка і почав жити так, як він хотів? В його житті з'явилося місце для радості, веселощів та перемог. Але це сталося лише після того, як він припинив жертвувати теперішнім заради майбутнього і почав жити сьогоденням. «Вражаюча історія», – замислено сказав я. «На жаль, Джоне, історія про Пітера та магічну нитку – це всього лише історія, казка. Тут у реальному світі у нас ніколи не буде другої можливості прожити життя ще раз. Сьогоднішній день – це твій шанс пробудитися для життя, доки не стало занадто пізно. Час насправді тече крізь твої пальці, як крихітні піщинки. Нехай новий день стане поворотною миттю твого життя, день, коли ти раз і назавжди вирішиш зосередитися на тому, що є для тебе насправді важливим. Дай собі обіцянку проводити більше часу з тими, хто робить твоє життя значущим. Шануй ці особливі миті, насолоджуйся їхньою силою, роби те, що ти завжди хотів робити. Зійди на вершину, яку ти завжди хотів підкорити або навчися грати на трубі. Танцюй під дощем чи почни новий бізнес. Навчися любити музику. Вивчи нову мову і знову пробуди в собі здатність захоплюватися, як у дитинстві. Припини відкладати на потім щастя заради досягнень. Чому б натомість не насолодж Солодитися самим життям, пробудися духом і почни слідувати поклику душі – це і є шлях до нірвани. Нірвани? Сіванські мудреці вірили, що кінцевий пункт призначення усіх істинно просвітлених душ – це місце під назвою нірвана. Фактично, це більше, ніж просто місце. Мудреці вважали, що нірвана – це стан, який виходить за рамки усього, що ти знав. «У Нірвані, можливо, все. Там немає страждання, а тонок життя виконується з божественною досконалістю. Досягнувши Нірвани, мудреці відчувають, що вони знаходять небеса на землі. Це їхня кінцева життєва мета», – зазначив Джуліан. І при цьому його обличчя випромінювало майже ангельське умиротворення. «Ми всі знаходимося тут з якоїсь особливої причини», – пророчим голосом промовив Джуліан. «Поміркуй над тим, у чому твоє покликання і як ти можеш служити іншим. Досить бути в'язним земного тяжіння. Засвіти іскорку свого життя вже сьогодні і дозволь їй розгоратися усе яскравіше. Почни застосовувати принципи і стратегії, про які я тобі розповідав. Стань усім, чим ти можеш бути». Настане час, коли ти також зможеш насолодитися плодами місця під назвою нірвана. Як я дізнаюсь, що я досяг цього стану просвітлення? Ти отримаєш маленькі підказки, які підтвердять, що ти досяг цього стану. Ти почнеш помічати святість у всьому, що тебе оточує, божественність місячного сяйва, чарівність розкішного блакитного неба пекучого літнього дня, ароматні квіти стокроток чи сміх пустотливої дитини. Джуліане, я обіцяю тобі, що той час, який ти витратив на мене, не минув дарма. Я присвячу своє життя втілені мудрості сіванських вченців, І я стримаю свою обіцянку і поділюся тим, про що я дізнався, з людьми, які зможуть скористатися твоїм посланням собі на користь. Я говорю від щирого серця, даю тобі слово. Щиро промовив я, відчуваючи, як мене сповнюють емоції. Поширюй істинний спадок мудреців серед усіх, хто тебе оточує. Ці люди швидко отримають переваги цього знання і покращать якість свого життя, так само як ти покращиш якість свого. І пам'ятай, це подорож, якою слід насолоджуватися. Дорога буде такою ж приємною, як і її завершення. Я мовчав, і Джуліан продовжив. Йограман був гарним оповідачем, але одна з розказаних ним історій вирізнялася серед інших. Якщо дозволиш, я тобі її розповім. Звичайно. Багато років тому у давній Індії один магараджа захотів звести пам'ятник на честь своєї дружини як знак його глибокого кохання та пристрасті до неї. Цей чоловік хотів, щоб подібної до його споруди не було в цілому світі, щоб вона освітлювала нічне небо, щоб люди захоплювалися нею протягом століть. Тож кожного дня його робітники клали камінь за каменем, важко працюючи під палючим сонцем. Кожного дня його споруда набувала все більш завершеного вигляду, ставала все більше схожою на монумент, на маяк кохання, що височив на тлі лазурно-блакитного індійського неба. Врешті-решт, через 21 рік щоденних, напружених робіт, цей палац із чистого мармуру був готовий. Вгадай, про що я розповідаю? Навіть не уявляю. «Тадж-Махал – одне із семи чудес світу», – відповів Джуліан. «Суть цієї історії проста». Кожен на цій планеті є одним із чудес світу. Кожен із нас, тією чи іншою мірою, є героєм. У кожного з нас є потенціал для неймовірних досягнень, щастя та неминучого блаженства. Необхідно всього лише почати робити маленькі кроки в напрямку своїх мрій. Як і у випадку із Тадж-Махалом, необхідно будувати життя повне чудес, день за днем, камінь за каменем. Маленькі перемоги ведуть до великих досягнень. Крихітні, покрокові зміни та покращення, як ті, про які я щойно розповідав, сприятимуть виникненню позитивних звичок. Позитивні звички призведуть до результатів, а результати надихнуть тебе на ще більші особистісні зміни. Почни проживати кожен день так, наче він останній у твоєму житті. Починаючи з сьогоднішнього дня, більше вчися, більше смійся і роби те, що ти насправді любиш робити. Скористайся своєю долею. Те, що залишилось позаду і те, що чекає попереду, несуттєво суттєво в порівнянні з тим, що всередині тебе. Не кажучи більше ні слова, Джуліан Ментл, юрист-мільйонер, що став просвітленим монахом, Підвівся, обійняв мене як брата, якого у нього ніколи не було, і вийшов з моєї вітальні в густу спеку ще одного палючого літнього дня. Залишившись на самоті і збираючи докупи думки, я помітив, що єдиний доказ неймовірного візиту цього мудрого посланця мовчки стояв переді мною на журнальному столику. Це була його порожня чашка. Додаток до розділу 13. Мудрість Джуліана кількома словами Символ діаманти Чеснота осягни сьогодення Мудрість Живи зараз, насолоджуйся даром сьогоднішнього дня Ніколи не поступайся щастям заради досягнень Насолоджуйся подорожжю і живи кожен день, так неначе він останній Техніки Проживи дитинство своїх дітей, будь вдячним, плекай свою долю Цитата гідна повторення. Ми всі прийшли у цей світ з якоїсь причини. Досить бути в'язним свого минулого, стань архітектором свого майбутнього. Монах, який продав свій Ферарі.